17. Omul în fața zeilor săi. Există cel puțin patru narațiuni care explică originea omului. Ele sunt atât de diferite încât trebuie să presupunem o pluralitate de tradiții. Un mit relatează că primele ființe umane au ieșit din pământ a idoma ierburilor. După o altă versiune, omul a fost făurit din lut de anumiți lucrători divini. Apoi, zeița Namu i-a modelat inima și Enchi i-a dat viața. Alte texte o arată pe zeița Aruru, drept creatoare a ființelor umane. În fine, după o a patra versiune, omul a fost făcut din sângele a doi zei, lacma, jerfiți în acest scop. Această ultimă temă va fi reluată și reinterpretată în celebrul poem cosmogonic babilonian Enuma Elish. Toate aceste motive sunt atestate cu numeroase variante, mai peste tot în lume. După două din versiunile sumeriene, omul primitiv împărtășea întrucâtva substanța divină, suflul vital al lui Enki, sau sângele zeilor Lagma, ceea ce înseamnă că nu ar exista o distanță de nestrăbătut între modul de a fi al divinității și condiția umană. Este adevărat că omul a fost creat pentru a servi pe zei, care înainte de toate aveau nevoie să fie hrăniți și îmbrăcați. Cultul era conceput ca un serviciu al zeilor, totuși chiar dacă oamenii sunt servitorii zeilor, ei nu sunt sclavii lor. Sacrificiul constă mai ales în ofrandă și în omagii. Cât privește marile sărbători colective ale cetății celebrate cu prilejul anului nou sau al ridicării unui templu, ele au o structură cosmologică. Raymond Gestin insistă asupra faptului că noțiunea păcatului, a elementului expiator și ideea țapului ispășitor nu sunt atestate în texte. Nota 1. Raymond Gestin, pagina 184. Citez. Salmii de penitență apar în literatura târzie, dar influența semitică tot mai mare care se degelează în ei nu mai permite să îi considerăm drept expresii autentice ale conștiinței sumeriene. Închei citatul, închei nota. Aceasta presupune că oamenii nu sunt numai servitorii zeilor, ci totodată imiteatorii lor și, prin urmare, colaboratorii lor. Întrucât zeii sunt responsabili de ordinea cosmică, oamenii trebuie să le urmeze poruncile, căci ele se referă la norme, la decretele, M, care asigură atât de bunul mers al lumii cât și al societății umane. M se scrie M-E. Nota 2. Asupra meurilor urilor diferitelor meserii, vocații și instituții, vezi Kramer. The sumerians pagina 117. Termenul me a fost tradus prin ființă sau putere divină și a fost interpretat ca o imanență divină în materia moartă și vie, neschimbătoare, statornică, dar impersonală de care nu ai zei dispun. Închei nota. Decretele întemeiază, adică determină destinul fiecarei ființe, a oricărei forme de viață, a oricărei acțiuni divine sau omenești. Hotărârea decretelor se înfăptește prin actul de namtar, care instituie și proclamă decizia luată. Cu prilejul fiecărui an nou, zei fixează destinul celor 12 luni care urmează. E vorba de singur de o idee veche, pe care o regăsim în Orientul apropiat, dar prima expresie rigoros articulată a ei este sumeriană și arată munca de aprofundare și sistematizare efectuată de teologi. Ordinea cosmică este continuu tulburată de către Marele Șarpe, la început care amenință să reducă lumea la haos, de către crimele, păcatele și erorile oamenilor care cer să fie ispășite și purificate cu ajutorul diverselor rituri. Dar lumea este periodic regenerată, adică recreată prin serbarea anului nou. Numele sumerian al acestei sărbători, Achitil. Înseamnă forța care face să trăiască din nou lumea. Se scrie A, liniuță, K, I, liniuță, T, I, L. Til vrea să zică a trăi și a retrăi, astfel un bolnav retrăiește, adică se însănătoșește. Tot ciclul legii eternei reîntoarceri este revocat. Scenariile mitico-rituale de anul nou. Mai mult sau mai puțin analoage sunt atestate în enumerate culturi. Vom avea ocazia să le vedem importanța analizând sărbătoarea babiloniană Achitu. Scenariul comportă Hieros Gamos între două divinități patronatoare ale cetății, reprezentate de statuile lor sau de către suveranul, care primea titlul de soț al zeiței Inana și îl întrupa pe Dumuzi și o Hierodulă. Acest hierosgamos gamos actualiza comuniunea dintre zei și oameni, comuniune desigur sigur pasageră, dar având consecințe considerabile, căci energia divină se revărsa direct asupra cetății, altfel zis, asupra pământului, o sanctifica și îi asigura prosperitatea și fericirea pentru anul care începea. Și mai importantă decât sărbătoarea anului nou era construirea templelor. Ea era totodată o reiterare a cosmogoniei, căci templul, palatul zeului, reprezintă prin excelență o mundii. Ideea este arhaică și abundent răspândită. O vom regăsi în mitul lui Baal. Conform tradiției sumeriene, după facerea omului, unul din zei a întemeiat cele cinci cetăți. El le-a clădit în locuri pure, le-a dat nume și le-a desenat drept centre de cult. Mai apoi, zeii s-au mulțumit să comunice direct suveranilor planul cetăților și al sanctuarilor. Regele Gudea o vede în vis pe zeita Nidaba. Acesta îi arată un tablou pe care sunt scrise stelele benefice și pe un zeu care îi revelează planul templului. Modelele templului și cetății sunt, s-ar putea spune, transcendentale, căci ele preexistă în cer. Cetățile babiloniene își aveau arhetipurile în constelații. Sipar în Cancer, Minive în Carul Mare, Asuri în Arcturus, etc. Această concepție este generală în Orientul Antic. Instituția Regalității de asemenea a descins din cer, în același timp cu sale tiara și Tronul. După potop, ea a fost pentru a doua oară coborâtă pe pământ. Credința într-o preexistență celestă a operelor și a instituțiilor va avea o importanță considerabilă pentru ontologia arhaică și va cunoaște cea mai celebră expresie în doctrina platoniciană a ideilor. Este atestată pentru prima oară în documentele sumeriene, dar rădăcinile sale vin probabil din preistorie. Într-adevăr, teoria modelelor celeste prelungește și dezvoltă concepția arhaică, universal răspândită, după care acțiunile omului nu sunt decât repetarea sau imitarea actelor revelate de către ființele divine.